Так само дбайливо поклав на місце книжку. Мені було шкода випускати її з рук. Вона була як жива. Мені хотілося сховати її під полу робочої куртки і забрати з собою. Дві хвилини в мене залишилося на лазничку. Там теж було відносно чисто. Я замінив рушники, поклав на поличках мило, шампунь та інші дурниці. Кинувши останній погляд на результати своєї роботи, я помітив, що біля зеркала лежить зворушливий тюбік зубної пасти, перечавлений у талії. Дивина. Саме за це я одержував прочухани спершу від матері пізніше від Світлани, але так і не позбувся цієї звички, яка дратувала усіх моїх жінок. Вичавлювати тюбик від середини. О третій годині ночі я вийшов від Марії Депінта. На сон мені залишалося години дві-три. Вулиці все ще були переповнені людьми, переважно молоддю, і гули як вулик. Двері дансингів були відчинені навстеж, і, як завжди, у темних залах товкося чимало народу. Я подумав, чи не краще мені просидіти у пабі ці нещасні дві години, адже все одно не висплюсь. Я завернув до Альванетто. У нього на околиці було тихіше, ніж у центрі. Та й публіка солідніша. Вирішив пити Гранд Марніар. Як найостанніший сноб. Я ще й купив і синій галваз. Перед Марією я почувався негідником, адже буквально 15 хвилин тому затято відмовлявся пройтися з неї куди-небудь, притягнувши ледве на несвятому письмі, що піду просто додому, якщо вона телефонує, Докорів не уникнути. Неба що збрешу, нібито приймав душ і не чув дзвоника. Сам Аль радісно замахав руками по начин пасом і зацокав язиком, коли замість звичного пива замовив Гранд Марніар. А що сталося? спідчутливо запитав він. Я зморщив чоло, намагаючись згадати, що ж сталося. І що взагалі могло статися? «Принести другу чарку для себе», – сказав я. «Випий коньяку, якщо хочеш, і я пригощаю». Його ніколи не потрібно було просити про щось двічі. Аль оглянув зал, чи все в порядку, і присів за мій столик. «Ти читав «Трьох товаришів»?» – запитав я. «Трьох товаришів?» Аль утупився поглядом у стелю і кілька хвилин зосереджено мовчав. Не напружився, Аль. «Це так». Питання просто рісторичне. А що це за товарщі такі? Чим вони знамениті? Та нічим. Просто це гарна книжка. Я її читав дуже давно. Навіть забув, коли. Ти що, знудився? У нього була приголомшова риса. Він завжди вціляв у яблучко, причому зовсім випадково. Напевно, він міг бути першокласним снайпером. Тобі тут не подобається, Майкл? «Тобі потрібно розпружитися, зайнятися якоюсь чоловічою справою. Хочеш, я познайомлю тебе з Еджіо?» Хто такий Еджіо?» – запитав я. «Еджіо Кула». «Чому Кула?» Я зовсім забув, що тутешні мешканці за традицією дають один одному різні прізвиська. Якщо дід на початку сорокових піймав біля цих берегів до железно Кулу, то це дійсно так, за цією легендою його назвали акулою. Аль-акула. Он як? То що ж це за акула? Мій сусід. Професія песі у нього цікава. Не зрівняєш із нашими. Він підводний археолог. Це було дивно. Адже тут ще стільки всього недослідженого на суші. Я часами дивувався, що ведеться так мало археологічних досліджень. Тоді як копати можна було в кожній дворі, на кожній вулиці, вже не кажучи про безлюдні місця. Той самий гіповий підземний храм, про який я вже оповідав, віднайшли, коли якийсь пан почав розбудовувати свій льох. А він займається дайвінгом, не зрозумів я. Та ні, дайвінг це для туристів. А Еджіо Акула піднімає затонулі кораблі. Знаєш, тут їх скільки? Аль знову засокав язиком. Акула малює мапи, а потім працюють водолази. Але я скажу тобі, Майкле, по великому секрету, він, акула, шукає золотого сокола. Я вже звик до таких розмов,